Hoofstuk 19 Die herders was tevrede met die antwoord en het Joosef nie verder uitgevra nie. Hul het weggegaan en Miriam allerlei versterkende middels gesken. Toe die die aarde alle eer verlig het, het Joosef aan die vroedvrou gevra. Luister na my, my vriendin en sister uit Abram, Isaac en Jacob. Ek sien baie op teen die inskrywing en ek wens niks vieriger as om dit achter die rug kry nie. Ek weet echter nie, waar in die stad dit gehou word nie. Laat Salome daarom hier by Miriam bly, en bring my met my seens na die Romeinse hoofman, waar die inskrywing lei. Dalk sal ons dadelijk gehelp word, angeseen ons sekerlik die eerstes daar sal wees. En die vroedvrou het aan Jozef gesê, Man vol van barmhartigheid, luister na my, Cornelius, die hoofman uit Rome, woon in my huis wat byna een van die eerste huise in die stad was. Hy het ook sy kantoor daar. Weliswaar is hy in heiden maar verder een goeie en oprechte mens. Ek sal om alles gaan vertel, behalwe oor die wonder, en dan denk ek dat die saak daarmee afgehandel sal wees. Hierdie voorstel het Joosef goed geval, omdat hy toch al in elk geval een groots kroom vir die Romeine en in die besonder vir die inskrywing gehad het. Daarom het hy die vroedvrou versoek om dit te doen. En die vroedvrou het vertrek en het Cornelius, wat nog baie jonk was, en in die ochende graag laat geslaap het, nog in die bed aangetref en om alles vertel wat nodig was. Cornelius het dadelijk opgestaan, sy toega omgeslaan en aan sy gasvrou gesê, My vrou, ek glo alles wat jy gesê het, maar toch wil ek saam met jou daarin gaan, want ek voel een sterk drang daarna. Dit is volgens jou verhaal nie ver van hier af nie, ek sal dus nog een tykie achter my skryftafel kan sit, bring my daarom maar dadelijk daarna toe. Die vroedvrou het haar daarover verheeg en bring die trouhartige jong hoofdman wat goed aan haar bekend was daarheen, wat haar, toe sy by die grot was, die volgende bekend het, O my vrou, hoe makkelijk gaan ek in Rome na my keizer, en hoe swaar is dit vir my om hierdie grot binne te gaan, dit moet iets besonders wees, sê my toch of jy een rede daarvoor het, want ek weet dat jy op rechte judeer is, maar die vroedvrou sê echter, Goeie hoofman, van die groot keizer, wacht hier een oomlik voor die grot, ek sal na binnen gaan, en die verduideliking aan die verskaf. En sy het naar binnen gegaan, en het aan Jozef gesê, dat die goeie hoofman self buiten voor die grot staan en wag en dat hy baie graag wil binnenkom, maar dat hy om onverklaarbare rede dit nie wil waag nie. Toe Jozef dit verneem het, het hy ontroerd geword en gepraat, O Elohim, hoe goed is jy, dat jy selfs dit vir my in vreugde verander, wat ek die meeste gevrees het, daarom sy jy alle lof en alle eer toe. Na hierdie woorde het hy self dadelijk uit die grot uitgehaard loop en voor Corneliese voete neergeval, terwyl hy gesê het, volmachtigte van die groot keizer, ontferm jy oor my, arme grijsaard, kyk, My jongvrou, wat my dier die lot in die tempel ten deelgeval het, het vannacht hier geboorte geskenk aan haar kind, en ek het eers gister hier aangekom, daarom kon ek my nie dadelijk by u laat aanmeld nie. En Cornelia sê, terwyl hy Joosef opgehelp het, O meneer, wees nie daar oor nie, alles is reeds in orde, laat my echter ook binnenkom en sien hoe u hier ingerig is. En Jozef het Cornelius die grot gelei. Toe hy die keinkies gesien het, en hoe hy hom toelag, was hy baie verbaas oor die gedrag van die keinkie en sê, By zeeus, dit is seltsam. Ek voel my nou soos niet gebore, en nog nooit het ek so'n ris en vreugde in my gevoel nie. Voorwaar, waar, vandag is een vrijdag, en ek bly jylle gas. Hoofstuk 20 Jozef, wat baie verheegd daar oor was, het door die hoofman gespreek. Gevolmachtigte van die groot keizer, wat kan ek, arme man, jy dan aanbied vir jy groot vriendskap? Wat sou ek jy in hierdie vochtige grot kan aanbied? Hoe kan ek jy gas hier wees en oor eenstemming met jy hoewe stand? Kyk, hier in hierdie kar bevind homself alles wat ek besit die Tendele saamgebring uit Naseret, Tendele hier reeds ter geskenk gekry van die herders uit die, die omgeving, As hy iets hiervan wil gebruik, Dan is elke hap wat hy in die mond neem duisendvoudig geseen. Maar Cornelius sê, Goeie man, bekommer hy nie oor my en maak hy oor my geen sorge nie, Hier is immers my gastvrou, Sy sal wel vir die kombij sorg, en vir een klein geldstikkie wat versier is met die hoofd van die keizer, sal ons allemaal genoeg hee. Hierop het die hoofman aan die vroedvrouw een gouwe minststik gegee, en het haar laat sorg vir een goeie middag en aandmaal tyd en, so dra het vir die moeder van die keinkie moendlik sou wees, ook vir een beter woning. Maar daarop het Joosef van Cornelius gesê, O hooggeachte vriend, ek vraag u, Maak toch vir ons geen koste en doen geen moeite nie, want ons sal vir die paar dae wat ons nog hier sal deurbring, in elk geval deur hom, die meester, die Elohim van Israel, alle lof daarvoor, goed verzorg word. Nou sê die hoofman, Goed is goed, maar beter is beter. Staan dit dus maar toe en laat my daarmee die Elohim ook met vreegte offerbring, want kyk, ek vereer die goede van alle volkere. Ek wil dus ook ie Elohim eer, want hy geval my, sê dat ek sy tempel te Jerusalem gesien het. Hy moet die el van groot wysheid wees, daar jylle so'n groot vorm van kunst van hom geleer het. Joosef sê, O vriend, was dit vir my maar moendlik om ie te kon oortuig van die absoluut unieke weese van ons Elohim, Hoe graag sou ek dit wil doen vir die grootste moontlike eeuwige verlossing. Maar ek is net een zwak mens en nie daartoe in staat nie. Maar soek ergens in ons boeken op en lees jy self. Daar die ons taal so goedmachtig is, dan sal jy daarin dinge vind wat jy in die grootste verbasing sal bring. En Cornelius sê, Goeie man, wat jy my nou so vriendelik aangeraai het, Dit het ek al reeds gedoen, ek het ook inderdaad verbasingwekkende dingen aan betreft. Daarby het ek onder andere ook een voorspelling onder oog gevind, waarin aan die jodeers verewige nieuwe koning beloof is. Sê my of jy ook weet wanneer, voor sê die uitleg van sylke voorspellinge, hierdie koning sal kom en waar vandaan? Nou het Joosef iets wat verlegen word, en na Rikkie het hy gesê, Hy sal kom uit die Himmel as die Seen van die Ewiglevende Elohim, en sy ryk sal nie van hierdie wereld, maar van die wereld van die Gees en die waarheid wees. En Cornelius sê, Goed, ek verstaan u, Maar ek het ook gelees, dat hierdie koning in 'n stal, by hierdie stad, uit die maagd geboore sal word. Hoe moet dit dan verstaan word? Jozef het nou gesê, O goeie man, eet een skerp verstand, Ek kan nie niks anders sê nie as, Gaan kyk na die meisie met die pasgebore kind, Daar sal jy vind, wat jy graag wil vind. En Cornelius het gegaan en die meisie met die kyinkie met skerp oe bekyk, om in haar en die kind die toekomstige koning van die judeers te sien. Hy het daarom ook aan Miriam gevra, hoe sy op soe jong leeftijd swanger geword het. Miriam het echter geantwoord, Regverdige man, so waar is wat my Elohim leef, ook het ek so waar nog nooit een man bekennie. Dit het driekoord jaar gelede gebeur dat die boodskapper van die meester na my toe gekom en met my weinig woorde mee gedeel het dat ek swanger zou word as van die gees van Elohim. En so het het dan ook gebeur. Ek het swanger geworden sonder dat ek ooit een man beken het. En kyk, hiervoor u is die vrug van die wonnelike belofte. Elohim is my getuie dat alles so gebeur het. Nou het Cornelius homself tot beide die sisters gewend en gesê, Wat sê jylle nou van die verhaal? Is dit slieve bedrog van hierdie ou man, ‘n goeie voorwensel tegen 'n blinde en bijgeloovige volk, Om in sylke omstandighede die wetelike straf vir sy daad te ontwijk? Want ek weet dat die judeers in dergelike gevalle die doodstraf ingestel het, Of was daar in alle ergens werklik iets van waar is, dan sou dit nog erger wees as die eerste geval, omdat die keizerlijke wet dan elke oproer in die kiem gesmoor sal wil sien en het streng sou moest toepas. Ho, vertel die waarheid, so dat ek weet waar ek met hierdie merkwaardige gesin aan toe is. Marceloomie sê, Luister na my, Cornelius, ek smeek u baie by u groot keizerlijke volmacht, Neem geen ernstige en wetlike maatreels tegen die arm en toch ook weer eindeloos reik gesinne, want ek kan my gloe en ek staan met my lewe in vir die waarheid daarvan. Alle hemelse machte staan hierdie familie ter beskikking soos die eie arm aan die self, waarvan ek self die levendigste oortuiging gekry het. Nou was Cornelius nog meer verbaas en het aan Salome gevra. Dis ook die gewaarde Roemeinse goede, helde, wapens en onoorwinlike machte? Ho Salome, wie sê dit vir jou? Maar Salome antwoord, Ja, dit is soos u sê, ek is heel te mal daarvan oortuig, maar as u dit nie kan glo nie, gaan daarna buite en kyk na die son. Hy skyn vandag al byna vier uur, en kyk, hy sta nog in die ooste en waagt het, het nie om verder te gaan langs sy baan nie. En Cornelius het na buiten gegaan, na die son gekyk, het dadelijk weer teruggekom en baie verbaas gesê, werkelijk, jy het gelijk, as dit so met die gesin gesteld is, dan gehoor saam selfs ons God Apollo die gesin, dan zou Zeus die machtigste van alle goede dus hier wees, en dan lykt het of die tyd diokalion en firma vernieuwe. As dit echter die geval is, moet ek Rome onmiddellik van hierdie gebeurtenis en kennis stel. Met hierdie woorde het twee machtige engele verskyn, hulle gezichte soos die son gestraal, en hulle kleding soos die weerlig, en hulle sê, Cornelius, swyg selfs teen oor jou self, oor wat jy gesien het, anders gaan jy nog van dag saam met Rome onder. Nou word Cornelius dier groot vrees oorval. Beide die engele het verdwijn, maar hy het na Joosef gegaan en gesê, O meneer, hier is oneindig veel meer as hy aanstaande koning van die judeers. Hier is hy wat gebied oor alle hemele en elke hel, laat my daarom hier weer weggaan, want ek is dit nie werd om in Yahweh sy nabijheid te wees nie.